Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 13 Deasupra punții de comandă, acolo unde Maxwell și servanții aparatului director de tir așteptau în frigurață de câteva ore, se auzea acum tropăii de picioare. Aruncă o privire în jurul său. Erau acolo toți. Densi și maestrul Ricci, Stenard, chiar lângă ușa dinspre pupa, iar semnalizatorii și timonierii postați lângă telefoane și portavoci, ca tot atâtea statui. Jolie s-a plecat ușor asupra timoniei, cu fața încruntată de concentrarea cu care urmărea ticăitul repetitorului giro. Tensiunea devenise aproape ceva fizic, o prezența a eva. Porțile etanșe fuseseră închise și toate capacele de tambuchiuri și hublouri, cu excepția obloanelor de la ferestrele comenzii, erau Alin se simți că îi se contractă stomacul și și-a că nu mai mâncase de la micul dejun. Zbărnăitul unui telefon răsună strident, făcându-l pe marinarul de alături să trezare alarmat. Stenard smulse receptorul să asculte și raportă. Radiogramă de la escorta convoiului către amilaritate, domnule comandant. Făcă o pauză, sau audă vocea pe fir de dincolo de plăcile de oțel care protejau postul de radiotransmisii și continuă. Sunt atacat de corsar german. O navă de escortă este pe care de a se scufunda. Angajezi amicul. Înghițit insect în fără să vrea. Cerem ajutor imediat. Repet, imediat. Lindsey nu și fața. Am fața. Amândouă mașinile cu toată viteza înainte. Stenar țipă să se facă auzit peste clinghetele telegrafelor. Radiogramă de la amiralitate către BMW la domnul recomandant. Acționați după cum cere situația. Nicio posibilitate de ajutor în mai puțin de 12 ore. Densi 8. Dumnezeule. Un alt telefon zbărnei și linței l-auzit pe Densi răspunzând. Gabia? Da, bine." Apoi raportă. Flăcări de la gura țevilor în relevment roșu 20. Comanda Comanda început să vibreze sălbatic pe măsură ce roțile elicelor se întețeau. Stenard vorbi din nou. Amiralitatea a ordonat convoiului să se disperseze, domnule comandant. Gabia raportează că vede mai multe flăcări." Adăugă Densi. Foarte bine! Linsei se îndesă cu spatele în spătarul scaunului, forțându-și mintea să rămână clară. Flăcările constituiau un reper sigur, dar norii, la un plafon atât de coborât și încărcați cu gheață, făceau imposibilă aprecierea distanței. Vedem și noi flăcările, domnule comandant, dar nu avem încă distanța! S-a auzit de la difuzorul comenzii de artilerie. Nu era de mirare căci spuma înghețată cădea peste comandă ca o continuă ploaie deasă. Servanții telemetrului și ai aparatului director se chinuiau încercând să șteargă lentilele de gheață. Au mai venit și alte știri de la escortă?" Nu, domnule comandant." Stenard era cu receptorul la ureche. să-i curăță geamul comezii cu degetele înmănușate. Hai, bătrânu, hai mai repede." Își repetă în minte cuvintele amiralității. Acționați după cum cere situația." Ar mai fi spus acest lucru dacă ar fi știut că Bembecula se află atât de aproape? Densi întrebă liniștit. Credeți că e vorba tot de nava care l-a scufundat pe loch A Vocea suna foarte răgușit. Sigur, acțiunea aceea fusese mai mult o repetiție generală. Poate că și asta de acum e tot o repetiție. Cineva a suspinat tare când o trombă portocalie a luminat brusc besna orizontului. Părea ca târnă ca o limbă strălucitoare de flăcări. Și-a dispărut la fel de repede cum venise. S-a zis cu el săracul, oftăstenart. Vocea lui Maxwell îl făcu să se întoarcă cu fața spre difuzor. Distanța aproximativă este de 300, domnule comandant. În relevment, roșu 15. 5 Linsei strânse pumnii ca să se poată stăpâni. 15 mile. La distanța asta sau la dublul ei, nu mai avea importanță. Tot târziu vor ajunge. Stenard se apropie din nou de el. Suntem un pic mai aproape decât calculasem eu, domnule comandant. că simte dispararea lui Linsei că ce adăugă. Încă putem să le fim de ajutor. O nouă gerbă luminoasă s-a aprins pe întunericul neclintit. De data aceasta a că durează câteva minute și l-a permis să distingă palele norilor strălucind și licărind ca și când ar fi avut focuri în ei. Acolo, departe, ardeau vase și mureau oameni. Linsei privea pierdut și neliniștit la pâlpâirea aceea de lumină. Totul fusese plănuit atât de exact, atât de metodic și de precis, încât se mâna cu un asasinat. Focul dispăru brusc, parcă fusese stins de o mână nevăzută. Linsei își întoarse privirile. Dacă ea se în vasul acela, măcar să se fi sfârșit repede, să nu fi avut parte de oroarea acestei se ivește sub punte, când toată nava se desmembrează în jur. Nici de agonia dată de opărea la naubur, supraîncălzit sau deschijile care sfârtecă măruntaele. Să moară repede, în apa înghețată, devenită în astfel de împrejurări, aproape o milostivire. Stenart smulse receptorul din mâna unui marinar încă înainte de a fi terminat de sunat. E pentru noi, domnule comandant, de la amiralitate. Convoiul s-a dispersat. Cele două vase cu personal la bord au întors spre nord, sub comanda comodorului. Tancurile petroliere și escorta rămas au continuat spre sud. Inamicul a încetat focul. Părea surprins. Linței se ridică din scaun și merse pe grătarele zbuciumate de trepidații. Sigur că Namțul a încetat focul. Distrusese două sau chiar mai multe vase ale convoiului. Submarinele stau acum în așteptarea tancurilor petroliere, iar corsarul nu are nevoie să se grăbească în acțiune poate urmări fără grijă cele două vase lipsite de apărare până în zona icebergurilor și acolo... Se răsuci și zise aspru. Hai în camera hărților, navigatorule! Vreau să schimbăm repede de drum!" Plecăm după ei, domnule comandant!" Până în pânzele albe!" Alinței îl privi țintă. Ricci îi pândi cum ies din timonerie și apoi se apropie de repetitorul giro, lângă care se proțăpi cu picioarele depărtate, să prevină mișcarea legănată a navei pe hulă. Ce zici de asta, cărmaciule? Crezi că mai scăpăm?" Fața lui Jolly, rămase neclintită în lumina rece a compasului, ca săpată într-o stâncă roasă de vreme, Află un lucru semnalizator. Dacă ne lăsăm înțepeniți în gheața blestemată, vom fi la fel de ușor de prins ca niște pești într-un borcan." Densi-l auzi și se îndepărtă cu paș repede spre fereasta comenzii. Privi lung spuma stropșită de geamuri, și rumegând gând cele spuse de Joliv și de Erici, oameni de profesie și se arătau totuși îngrijorați. Strânse în mâini balustrada și se cutremură fără să se poată stăpâni. Simțea că este frică. Jos la postul echipei de combatere a avariilor, Goss se așezase într-un scaun de fier și sta cu mâinile pe genunchi, cu capul întins înainte și priva fix pe schema de compartimentare a navei pe peretele opus. Încă perea în care se afla nu se schimbase aproape cu nimic de pe vremea curselor făcute de vas, cum nu se schimbaseră de fapt nici schemele cu diferite secțiuni prin navă, singurele neutăți fiind doar unele titluri suplimentare și câteva funcții noi. Lumini colorate clipeau pe plan, indicând compartimente și pereți tanși, cambuze și magazii, labirintul de coridoare și tuneluri nelipsite din organizarea oricărei nave. Echipele de luptă pentru vitalitatea navei se aflau la posturile lor de mai multe ore. În spatele său, go au auzit câțiva marinari de punte și mecanici sporovăind între ei, glasurile fiind aproape înnecate de larma ventilatoarelor și bătaia înfundată a mașinilor. Într-un alt scaun de cealaltă parte a încăperii, cu șopca pe ceafă și capul legănat de navei, sta maestrul principal, Ercel, așteptând ca și ceilalți să se întâmple ceva. Ghost nu-l prea înghița pe erger, cu care avusese câteva discuții nu tocmai prietenoase. Cu Tobey ca șef de echipaj, care fusese debarcat pentru a primi sarcini mai importante, după cum explicase cei de la docuri, gos se împăcase foarte bine. Evident, nu pe tărâm social, ci din punct de vedere profesional, adică exact ceea ce Gos cerea de la un om. Tobey fusese maestru al companiei de navigație, unul care au servise ani îndelungați, dintre care cea mai mare parte pe Bembecula. Cunoștea nava ca pe buzunarul său, fiecare nit, fiecare colț, și-o îngrijise cu devotament de-a lungul a multor mii de mile parcurse împreună pe oceanele lumii. A fost tot timpul econom cu pictura și materialul pentru curățenie, evitând risipa și pândindu-i cu ochi de vulturi pe marinari, forțându-i să pună mâna și să mă tisească o parâmă, în loc să dea repede chitanță pentru una nouă. Și totuși nava fusese perfect întreținută, motiv de mândrie pentru companie. Trase cu coda ochiului la Erger. Era tipul adevărat de om al marinei militare. Habar n-avea de cum trebuie să facă față nevoilor cu un minimum de materiale și cu un funcționar de birou care verifică fiecare cheltuială și fie ce lucru nou cumpărat. Trăise pe banii contribuabililor prea multă vreme și nu punea niciun preț pe economisire. Când Goss îl luase la rost pentru numărul din ce în ce mai mare de pete de rugină pe suprastructură, Erger se mulțumise să ordone oamenilor să dea pe ele cu mai multă pitură. Să le ascundă până ce un altul va veni să le trateze așa cum trebuie. Acest altul, în ochii lui Archer, era docul șantierului, oricare din ele. Pe el nu-l interesa. Sări în sus din scaun când puntea și instalațiile s-au smucit brusc, chiar pe deasupra bufneiturilor regulate ale mașinilor s-a auzit un trosnet prelung și amenințător. Un marinar a strigat. Ce-a fost asta, domnule maistru? Archer se uite la gos cu ochii îngrijorați. Habar n-am. Gos ascultă cum zgomotul se departează, și până la urmă piere. A trebuit cam într-un sloi de gheață. Își cu limba peste buze. A nebuni comandantul? E nebun delegat dacă mâna nava în halul ăsta printre sloiuri. Ba, deloc. Ofiști indii ce fac acolo sus pe comandă, zise liniști tercer. Dar nici el nu părea prea convins. Se deschise o ușă și un marinar pășină înăuntru purtând o tavă uriașă cu cește cacao fierbinte. S-a pornit imediat o trompeitură de picioare și clinchete de când când toți cei prezenți s-au repezit să-l întâmpine, uitând de îngrijorarea lor trecătoare. Gost fulgeră cu privirea ceasul. Era șase dimineața. Trecuseră nouă ore de când comanda semnalase că se văd flăcări de la tunuri și pusese telegrafele pe drum înainte. Trebuie că bătrâna vechi, făcuse până acum peste 140 de mile, și era o minune că nu i-au sărit călderile în aer. Un otrosne de gheață, sfărămată, răsună de-a lungul bordajului și, secundul, strânsetare în mâini de scaunului, cu gândul la slăiurile masive ce se repede în plăcile navei și apoi se pierd în vâltoarea siajului. Își simțea palmele asudate și știa, după tăcerea bruscă, că toți cei de față îl privesc cu atenție, zise îmbufnat. N-aveți grijă, bătâna asta poate încasa și altele mai rele." Așa că dați înainte cu cacaoa aia nenorocită." Ghost încercă să-și alunge pe toți din minte, se țină departe de gândurile lui, așa cum făcea întotdeauna când era îngrijorat. Își aminti de ultima lui croazieră făcută înainte ca războiul să schimbe toate lucrurile. Chiar și numai o singură căutătură la schema compartimentării îi aducea în minte acele vremuri. Deseori pasagerii veneau aici, jos, în vizită, în cursul tururilor de acomodare cu nava, și ei toți se bucurau de o mare popularitate printre călători. Domnele nărochi de mătase, cu umeri bronzați, domni cu jachete albe de seară, răspândind în jur mireasma de țigări de foi scumpe și ascultând explicațiile vreunui tânăr ofițer asupra instalațiilor de securitate ale navei. Pentru aceea, totul nu fusese decât un fel de mică glumă, ca și exercițiile cu bărcile, cu care ocazie tinerii marinari își puteau îngădui să ia în brațe cu coanele atunci când le ajuta să-și îmbrace centurile de salvare. În schimb, Goz considera toate aceste lucruri ca pe ceva extrem de serios. A fost să pe o navă de pasageri pe care i-a spucnit brusc un incendiu, iar bărcile de salvare au fost lăsate la apă abia în ultimele minute. Un episod urât. A se uită la schemă, cu o privire întunecată. În vremurile acelea, unul din punctele principale de care trebuia să aibă grijă era sistemul de porțe tanșe. Despre el nu se spunea nimic în schemă, dar Goz știa că dacă bembecul ar fi început să se scufunde, Datoria lui, fixată de regulamentul companiei, era să asigure ca nu cumva emigranții și pasagerii săraci să pătrundă prin acele porți, până ce toți pasagerii de clasa I nu au fost urcați în bărci. Lui nu i-au plăcut niciodată tururile de acomodare ale pasagerilor până în compartimentul de aici, tocmai de teamă să nu existe vreun deștept care să bace de seama acest lucru evident. Simți că spătarul scaunului îi intră în coaste și se uită la un cărion care pornise să se rostogolească pe masă. Se apleca înainte și apucă puca mea să-i auzind cum alte sloiuri se izbesc de bordaj. Numai că de data asta nu a mai trecut așa de repede. Chiar în clipa când se ridică pe picioare, între compartimentul se opintit brusc, făcându-i pe unii marinari să cadă pe dușumea și să-i înjure vehement din mijlocul băltoacelor de cacao răsturnate peste ei. Un mir de deasupra a clipit o secundă și apoi s-a stins, în mijlocul unei veritabile nisori de fire de praf și de pitură uscată. Puntea s-a mai opintit odată și apoi totul a reintrat în normal. Dar Gose și afla lângă consola lui cu butoane, cu ochii fixați pe punctul din schemă care indica un compartiment din babord și la care un bec roșu se aprindea și se stingea mereu, marcând o stare de urgență. Pompele? Repede? Dați drumul la pompe!" Smulse un receptor și urla în el. Dăm comanda!" Al văzut pe Erger și pe un marinar mecanic, cum manipulează butoanele de comandă ale pompelor și răcni la telefon. Da, comanda, dobitocule! Bembecula se-i puternic de ceva și acum lua apă. Asta era tot ce știa și tot ce-l interesa. Comanda? dă mi pe comandant!" Alin se-i privi de deformate ale cătorva marinari care alunecau, încercând să meargă pe punta boca porților prova. Poșghita subțire de gheață scotea în evidență culoarea neagră a hainelor de ploaie și făcea să se asemene cu niște gândaci care se agită atunci când au pornit să spargă cu ciocanele Gheața de pe scurgerile punții și grimentului, înainte ca această treabă să devină imposibil de îndeplinit, Densii rosti: Gabia? Da, poți să te schimbi acum! Alinse își îndrepta pentru o clipă gândul la vechea din gabie. Chiar și cu încălzitorul electric de care dispunea, marinarul trebuia schimbat din oră în oră de la postul său ca să-și poată restabili circulația sângelui. Se uită la ceas. 6. Nu părea adevărat că au navigat așa prin pesnă timp de mai multe ceasuri. Se deplasă pe aripa din babord și învăzu cum alte fragmente de slăuri înghețate apar prin apa neagră și se scurg jucăușe de-a lungul navei. Nu era nimic periculos de fapt acest lucru. Era firesc și de nelăturat. Părea mai amenințător decât în realitate, iar întunericul amplifica dimensiunea și viteza slăurilor. Stenard zise. Nu se poate, trebuie să vedem ceva. Aproape că nimeni nu mai pronunțase vreo vorbă în orele lungi în care nava înainta grăbită în noapte. Zgomotul și mișcările violente îl determina pe fiecare să se refugieze în sine, pe propriile metereze de rezistență, astfel că oamenii care au adus cacao și semișurile cu șuncă au venit și s-au retras în cursul acelei așteptări de agonie, fără a stârni mai mult de un cuvânt sau două. Stenard adăugă, Mă duc să mai verific o dată harta. Foarte bine! Linsei își înfundă mâinile în buzunare simțind sub stălpii de cismelor cum grătarele tepidează de parcă ar fi primit lovituri de ciocan. A Fă o verificare! Poate că neamțul a plecat într-adevăr spre casă. Ar fi putut să-și închipie că flota metropolitană engleză are o dispunere mai convenabilă decât se întâmpla în realitate și să se temă de vreo ripostă rapidă și copleșitoare. Dar unde erau cele două vase? Un telefon băzâi strident și un timonier raportă. E doctorul, domnule comandant." Alinsei smulse gândurile de la imagina hărții și a drumului pe care el și Custenard îl calculaseră pentru a ajunge din urma cele două nave. Și ce vrea?" Vrea să vorbească cu dumneavoastră," răspunse marinarul, nevăzut din întunericul punții de comandă. Alinsei înjură în gând și șcurăi drum spre telefon. Era cuși din pricina nenumăratelor picioare ce trecuse pe acolo încălțate cu cisme murdare dezluată. l Lua smucit receptorul și se răstin el. Aici comandantul. E așa de urgent?" Iertați-mă, domnule comandant." Boaz părea iritat. E vorba de locotenentul Eichmann. S-a încuiat în cabină. Unul din sanitarii mei a încercat să-l facă să deschidă ușa. Cât că și-a ieșit din minți." Și-a ieșit din minți?" Cuvintele răsunară ca un fel de glumă. Și ce vrei de la mine?" Alinsei se forțase să stăpânească vocea. Crezi că e într-adevăr bolnav?" Da, domnule comandant." În vremea ce Linsei rămase cu telefonul în ureche și cu ochii pironiți pe silueta lui Ricci, aflat la fereastră, ceasul din perete arăta ora șase și opt minute. În acel moment s-au întâmplat câteva mici incidente care, în sumate, au condus la efecte majore. Caporalul Laker... Coreclii de camarazi Skaraotskii, din picina dinților lui mari și ieșit în afară, era pe punctul de a fi schimbat de la postul său de veghe din Gabie, de către marinarul Phelps. În timp ce amândoi se aflau pe grătarul de fier din afara Gabiei, agățat să nu fie aruncați de ruliul navei, Laker i-a urlat în oreche celuilalt, spunându-i că de tâmpiți au fost amărâții care au înzestat nava cu un radiator electric așa de mic, destinat să țină în viață omul de veghe din Gabie. Niciunul dintre cei doi, ca urmare, nu dădea niciun fel de atenție celor ce se întâmplă dincolo de etrava bembeculei. Pe puntea voca porților prova, un a alunecat de pe baba și s-a dus pe gheață ca un crab mare și negru, pileș cu care a folosit cea mai cruntă înjurătură ce a venit în minte, într-un răstimp atât de scurt. Oamenii de veche, de la tunurile 1 și 2, s-au întors cu fața spre pupa ca să admire traiectoria și să se bucure din plin de hazul stârnit de eforturile lui de a se repune pe picioare. Desigur, și ceilalți marinari de pe punte s-au oprit din lucru pentru a se amuza potrivă. Pe punta de comandă, Bensi se gândea la vocea panicată a lui Eichmann și la patetismul cu care acesta se apăra în fața mâniei lui Stenard și a întrebărilor necruțătoare ale comandantului. Nu auzise ce vorbise doctorul Boaz la telefon, dar putea ghici. Nu-l cunoșteam de aproape pe Eichmann, dar intuia probabil mai bine decât toți ceilalți că omul, ca și el de altfel, poza față de toți și juca un rol care îl depășise acum cu totul. Se întoarse și se uita la conturul vaga lui Linței, aflat la peretele din pupa altimoneriei, întrebându-se ce putu se face Aikman să-l emoționeze într-atât pe Boaz, încât să-l facă să deranjeze chiar și pe comandant. Toate acestea erau incidente mărunte, dar când Densie și întoase din oprivirea la curățitorul rotativ al geamului, văzut ceea ce e lipsa de vigilență de numai o clipă, a putut crea. Venind către ei, din întunericul depărtat, se arăta o lamă solidă de gheață. Și imaginea că icebergurile sunt înalte și maiestuoase ca niște catedrale, astfel că pentru câteva clipe a fost incapabil să vorbească sau să acționeze. Apoi urlă disperat. Cârma banda dreapta!" Auzi cum timuna se rotește, însoțită de exclamațiile de alarmă și strigă în continuare. Gheață drept în prova!" Lin aruncă telefonul din mână și se repezi spre fereastra comenzii, odonând cu voce egală, dar aspră. La locomanda, cârma zero!" Amândouă mașinile cu toată viteza înapoi. Fără a mai lua în seamă clânchetul telegrafelor și șocul violent, dat de elicele puse în mar și inversat, larma vocilor din jur, apucă balustrada și privi fix la blocul de gheață care îi întâmpina. Era greu să-i aprecieze mărimea. Nu prea înalt, cam de zece picioare, dar lung, probabil de 80, Profilat pe fundalul întunecat pe care îl formau marea și norii, el apărea învăluit în abur ca un cub de gheață scos dintr-un frigider gigantic. Simți cum mașinile se opintesc și trepidează cu forță crescândă pentru a oprie lanul și înaintarea navei și se pomeni numărând singur secundele, în timp ce distanța continua să se micșoreze. Densi nu trebuia să pună cârma. Dacă nava ar fi lovit gheața cu carena, aceasta ar fi fost fâșiată și deschisă ca o uriașă cutie de conserve. Dar dacă omul n-ar fi văzut deloc blocul de gheață, Navar ar fi izbit cu viteză maximă în el, ceea ce ar fi avut efecte dezastruoase. Stenard sosi pe comandă, alergând și rămase împietrit lângă linței, cu vocea strangulată de emoție. Vai de mine! Intrăm în el! Părea că va trece o eternitate până ce blocul de gheață va ajunge la ei. Mașinile au încetinit mersul navei și se opuneau ca niște ancore grele înaintării. Astfel că valul din Prova nici nu se mai zărea în momentul în care icebergul și împinse creasta neregulată peste Prova Babord, de parcă ar fi fost tras de un cablu. Când s-a produs, izbitura nu a făcut zgomot mare, dar senzația s-a transmis în toată nava, prin chilă, ca și prin care nea și oasele oamenilor de la bord. Mormanul de gheață se rotince sub lovitura dată de vas, făcând un fel de piruetă stângace și lăsând să-i cadă bucăți de sloiuri desprinse din el. Stop mașinile! Linse se alergă la ușa din babord și o deschise cosmucitură. Pe aripa simțea simțeau cum vântul ei biciuie fața. Sub mâinile înmănușate, balustada apărea ca poleită. spre icebergul care acum se depărta încet, în timp ce nava mai runeca încă înainte, deși puntea sub pașii săi era neclintită. În jur se vedeau sloiuri, dar numai din cele mărunte, ca și mai înainte. Un moment de ghinion l-a în cale masa enormă de gheață, fără ca cineva să o vadă dinainte. Stenart strigă. Vă caută secundul la telefon, domnule comandant. Linței reveni pe comandă unde îl din nou aerul încins, asemenea unui ștergar umed și cald. Gos a fost scurt. Magazia numărul 2 ia apă, domnule comandant. Am pus pompele în funcțiune și aștept să mi se raporteze situația din compartimentul căldărilor. Peretele etanș îl desparte de magazia inundată. Fac o pauză și adăugăm mormăind. Eram sigur că o să se întâmple așa ceva. Sunt și răniți? Nu știu încă?" Întrebarea paru că l-a prins pe gost nepregătit. Atunci continuă treaba și ține-mă la curent." Repuse receptorul foarte încet în furcă. Știa exact ce gândește Ghost. Ceea ce probabil gândesc toți. Că lor comandant nu este în stare să-și exercită comanda ca lumea. Chiar și asta de pe un crucișător auxiliar. Mai ales asta. Simți că îl năpădesc disperarea și durerea ca o navală de sânge în creier, și-a trebuit să se întoarcă cu spatele la ceilalți, deși nu avea cum să-i distingă fața. Jolly îi aminti. Stăm în derivă, domnule comandant. Avem acum cap-compas 3-3-0." Foarte bine, Timonier," îi zise repede Stenard. Compartimentul mașinii raportează că nu are nicio avarie." strigă un marinar de pe comandă și înghițea apoi în adăugând moale. Adică vreau să zic, la peretele etanș, domnule comandant." Stenardă remarcă cu voce joasă. Am văzut și eu odată un iceberg în largul coastelor Georgiei de Sud. Era înalt cât podul de la Sydney și acoperit peste tot cu pinguini. Pinguini? Arosti fără intonație linței. Era surprins că vorbise cu glas tare. Da, se găseau prin preajmă balene din cele mici și ucigașe, știți, și pinguinii împingeau câte unul dintre pui în apă, din când în când, ca măsură de siguranță. Dacă micuțul rămânea neatacat, toți pinguinii se ei în apă. Dacă era mâncat de balene, ceilalți rămâneau pe gheață și așteptau acolo ca un grup de kelner fără treabă, iar după un timp împingeau un alt pui în apă. Nimeni nu râse. Linsei și-a amintit deodată de Aikman și era pe punctul de a-i spune lui Stenard să-l sune pe doctor când Rici strigă. Ascultați, s-aude o sirenă de vapor. Din nou linsei se repezi pe aripa treiborda comenzii în aerul înghețat, urmat îndeaproape de Ricci și Stenard. S-a auzit încă o dată. Ricci înțepeni se când orizontul, ca un ogar la vederea unui iepure. Stenard zise repede, E de la aceeași navă!" Și el s-a plecat peste balustradă și asculta cu concordare. Atunci când am văzut pinguinii de care vă spunem, eram ofițer trei pe un vast vânător de balene. Unii comandanți de baleniere își o sirenele pentru a putea aprecia mai bine dacă prin preajmă sunt iceberguri, pe baza ecoului dat de gheață. Alinței auzi și el sirena, un sunet tânguit și necrezut de apropiat. Ecoul replică după câteva secunde. Densii li se lângă balustradă. Eu îmi pare rău de comanda pe care am dat-o la cârmă, domnule comandant. Știți, îmi pierdusem cumpătul. Alinței nu-și o privirea de la relevmentul în care s-auza sirena. Erai singur de tot în momentul acela sub locotenent. Al auzi pe că respiră greu și înțelese că suferă mult." Dacă nu opream mașinile, nu mai auzam sirena asta." Grupul de combatere a avariilor zice că pompele fac față spărturii domnule comandant. Peretele etanș de la compartimentul căldăr nu este în primejdie. Marinarul care raportă că aștepta ceva găfâind în aerul înghețat. Avem un singur rănit. Un om de pe puntea A și-a rupt un braț." Bine, aprăbălinței dând din cap. început să curețe gheața de pe fața repetitorului Giro, de pe aripa comenzii, dar aceasta se lipise ca o glazură de tort. O să încercăm să ne apropiem de sirena care se aude de navigatorule. Avertizează grupul de avarii să n-aibă surprize și să pune câțiva oameni în plus de veche pe puntea bărcilor. l-a asculta cu atenție când brusc fața fu luminată de o violentă văpaie roșie. Trosnetul sălbatic al unui tun Făcuie cope în tinsul apelor și bucăți răzlățite de gheață sclipiră ca pictate cu purpuriu și galben, când tunurile sfârșiare în repetate rânduri, întunericul nopții, sfărâmându l în scurte și violente stăluciri de camee. Alinței se năpusti prin ușa deschisă, binoclul lovindu-i se de piept. Strigă. Am în două jumătate înainte." În jurul său, oamenii trânteau la fereastră noile obloane de oțel. Lăsați-l pe ăsta din centru liber," le zise. Al deschise și fuizbi de aerul rece pe față și buze, simți din nou impulsul forțat dat de mașini, în timp ce nava se punea iar în mișcare.